Навіть понура тінь торквемади блідне і мізерніє перед постаттю новітнього великого інквізитора в м'яких кавказьких чобітках. Тому мені не хочеться більше жити в цій країні, а більше ніде на світі я жити не можу. Спалах енергії минувся професор згас, заплющив очі, знерухом, лежав як мертвий, навіть обличчя йому стало мов би, воскове. Я злякався по справжньому. «Як собі хочете, Олексію Григоровичу, а я побіг, віддзвонювати вам лікаря. гукнув я, митнувшись до дверей. Паталашка сидів у своєму кабінеті, в хутряній офіцерській безрукавці, в білих генеральських бурках. Його безмежне, як тихий океан, черево тяжко згойдувалося між килимом і сейфом. На стіні, над самим вухом, висіла чудернацька скриня, залізо, мідь ніт, шкіра, якийсь допотопний телефонний апарат. Нічого казати, директор. Почувши про недугу, Олексія Григоровича Паталашка застогнав. «Ти бачив нашу райлікарню? Досить з мене фронтових медсамбатів та госпіталів». «Отож, бач, колись казали, від тюрми та від суми не зрікайся. Я скажу, до тюрми і до нашого безплатного лікування не попадайся». Дзвонити в район. Та пропади воно все пропадом. Хіба це телефон? Це чума, зараза, вороша агентура, на телефон. А ніж з ним мучитися, то краще вийти в степ, стати на бугрику і докричатися за 12 кілометрів без цієї зарази. А ти ж подумай, коли дзвонить мені стуконіг, то чутно так, ніби він отам у кутку сидить. І говорить же тихенько. А так в'їдливо, що пропікає всі дроти, наче азотна кислота. Товаришу Петалашка, треба ще підкинути кукурудзи. Та вже ж усе вигребли і вичистили. Вам що, недорогі інтереси району? Може ви хочете розказати про це на бюро? А ти кажеш додзвонитися. Дзвоню не я, дзвонять мені. Окрім того, в лікарні немає телефона. І я не повірив, районна лікарня без телефону не може бути. У нас все може бути. Ти думаєш, вони тільки без телефона? Вони без нічого. Ось ти кажеш, лікаря для професора. А як той лікар добереться за 12 кілометрів? Швидкої допомоги тут не водиться. На возі по морозі? Однаково треба дзвонити, не відступав я. Дзвоніть до райвиконкому, до райкому, до стуконога. Професор тут один. Може лише це зрозуміти? Паталашка зітхав, крехтав, проклинав усе на світі, його безрукавка парувала, як ціла овеча отара. Голос йому з директорського баритону зірвався, ледь чутне хрипіння. Та все ж до району ніби вдалося додзвонитися, і там хтось ніби щось обіцяв. А що можна пообіцяти професорові Черкасу, який втратив охоту до життя? І що можна пообіцяти народам Радянського Союзу, приреченим перебувати під мудрим керівництвом кремлівського вождя? Не ви стояли коли-небудь під кремлівською стіною? Вона жахає людину. Перед нею найвищі душі і найполум'яніші серця, маршали академіки, генії і герої, ніхто і ніщо». Немає на світі місця, де ти відчував би більшу безпомічність і самотність. Самотність слова, самотність думки, самотність душі. Але від стіни можна відійти, ібо життя жаху покидає тебе. А від лобного місця відійти не змога. Воно переслідує тебе як прокляття. Саме для цього Сталін лишив його на Красній площі, вігнав у її підчерев'я ніби кошмарний пуп свого інквізиторського соціалізму. Грицева шкільна наука. А баба – галамага. Скільки нас так і лишається галамагою на все життя, бо не всім же випадає щастя засвоювати уроки професора Черкаса. Я біг від паталашки, перечипався об замерзли на камінь груддя. Якісь люди зустрічалися по дорозі, віталися, і я вітався з ними. А перед очима у мене стояв професор Черкас. Самопальна постать, клубок енергії, таємнича еманація думки, вогняне коло, ступивши до якого очистисься душею. Цей чоловік позбавлений всіх звичайних людських радощів, обідраний.